ніби пісок, який зупиняє пущене з гори колесо. Згадуєш відчима, що здихав минулої зими в лікарні з дірою в животі за у хокейну шайбу. З неї тягнулися тоненькі системи до апаратів, які випивали його останні дні, і він на очах сохнув, ніби в'язень констабору. Деколи таке з людьми трапляється, спершу відмовляють ноги, не годен встати і сісти, а потім розплющити в очі, не кажучи про слухання класичної музики. Яка тоді в біса класична музика, і ніхто нічого не вдіє? Це просто події, наповнені кволістю, а не жлобська медицина без електроенергії та теплої води в лікарнях, без ліків, шприців, обладнання. Просто події. Кволість робить тебе смиренним, трохи вічливим, однак відлюдьковатим. Спостерігаючи за своїми скотцюрбленими пальцями, посміхаєшся. Це не від холоду. А ще як на зло забув дома шкіряні рукавиці. Пальці подібні до старечих кінцівок, до пальців пенсіонерів і ветеранів. Вони повільні, тремтливі, обтягнуті сухою жовтавою шкірою. Стає гидко нудить від старості, від отого тупого обличчя кволості, блідого, заслиненого, відмираючого. Не можеш собі уявити, що таке обличчя могло посміхатися, тулитися до іншого, бути молодим і привабливим, сяяти від любові, приємно судомлюватись від оргазмів, а в хвилини страждання зрошуватися прозорим і мокрим життям. Думаєш про Валерію? Чому вона не помстилася за батька? Думаєш про Марту, чому вона виходить за старого. І розумієш, що не тільки колі керує керою їхніми вчинками гасить у них опір перед обставинами життя. Людина, мабуть, не здатна від них повністю звільнитися. Пригадуєш науково-популярні статті в дешевих журналах про те, що людина може прожити 200 і більше років, що її організм Розрахований на тривале життя, але Адам прожив, здається, 600 років, але який наївний автор. Він забув про зіпсуту воду в кранах, від якої можуть накритися нирки, забув про зграї придурків, які ганяються за молодими людьми, аби потім пустити їх на запчастини, донери не з власної волі. «Що там казати? Він усе забув. Світ прекрасний, але тепер дивуйся, чому до цього часу не з'їхав з глузду від тих «але», які заважають тобі прожити двісті років, які сверблять в голові ще з дитинства, від першого, де я взявся, до останнього, як мені жити». Не можеш утекти від власної свідомості де тисячі дрібненьких і жорстоких, але щодня множиться, як амеби. Тікаєш від них у сон. У такі хвилини маєш звичку впасти на ліжко і чекати. Чекати скоріше б додому і спати. Стулюєш повіки, Бредеш із святою благодаттю приблуди монаха, подумки жалкуєш, чому раніше ніколи не тинявся вулицями із заплющеними очима. Далеко спереду з'являється шум, а ти думаєш про привидів і всіляку химерну маячню, про яку любив гомоніти в дитинстві з ровесниками, не помічаючи, як заходить за північ, і тільки тривожний голос матері, який несподівано виринав з мороку, змушув неквапної ліниво йти спати. Шум переростає у виразно чутний гол вантажівки. Відчуваєш світло фар, воно б'є у заплющені очі, посміхаєшся. Пограємо в футбол, я на воротах. Тебе несе ліворуч, і з жахом чуєш, як поруч